izložiti kazivanje o događajima koji su se dogodili među nama kao što nam predadoše oni koji su od početka bili očevici i sluge riječi na mislih i ja ispitavši tačno sve od početka po redu pisati tebi plemeniti teofilem do da poznast ćemo onih grijeci koji nas naučavan u vremena Heroda cara Judejskoga bio se neki sveštenik od reda ogina po imenu Zaharijon i žena nije bila od kćeri Aronovih pomenu je u A bijahu oboje pravedni pred Bogom I življaku po svima zapovjestima I uredbama gospodnim Desprekornom I nemahu djece Jer je li saveta I bijahu oboje već Po odmaklih godina I dogodi I dogodi se Ka он służ się po сло redu przed Богą, dau pooczaju sreštentwa, ade pa da u Dioda udzie u храм Гsponim i Kady I sve множество народа моляže se na пою zaри kazenня. A nebo se javi anjel Господній, stavši sa desne se adresně s peronem k od věnug žrtvenika. Ispuni se Zacharia, vidějši ga, i spopade ga strah. A anjel mu reče: "Ne boj se, Zacharia, jer je uslišeno molitva tvoja. И жена твоја Елисавета родиће ти сина и надјенућеш му име Јован. И биће ти радост и веселје и многи ће се обрадовати родђењу његову, јер ће бити велик пред Господом и не бити вина и сикера, ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje i mnoge će sinove Izraideve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će naprijed pred njim u duhu i sili i linoj da obrati srca podaca kad djeci i nekokorne ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. Reče Zakarija anđelu u čemu ću ja to poznati? Jer ja sam star i žena je moja u godinama. I odgovarajući Рече му Анђео, «Я сам Гаврилом, који стојим пред Богом, и послан сам да ти говорим и да ти ово благовјестим. И ево, бићеш ние и нећеш моћи говорити до онога дана, док се то не ЗАТО ШТО НИСИ ВЕРОВАО МОЖИ РИЕЧИ НАМ, КОЖЕ ЧЕ СЕ ИСПУНИТИ У СВОЕ ВРИЕМЕ. И НАРОД ЧЕКАШЕ ЗАКАРИУМ И ЧУДЯКУ СЕ, ШТО СЕ ЗАБАВИ У КРАМУ, А ИЗИШАВШИ НЕ МОГАШЕ ДА ИМ ГОВОРИ, I wraumies się daje im oboblidzienieramu, a o nim dawaze znakie i ostannie I kada zne nawyszy się dany służby niegołotyę domu swojemu A posłuje on ich dan nam zatrudnie je i stawetarze na Niego ła I krijaše se pet mjeseci govoreći, tako mi je učinio gospod u dane ove u koje pogleda na me, da me izbavi od sramote među ljudima. A je li saveti dođe vrijeme da rodi i rodi sina i čuše njeni susjedi i rodbina, da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovaku se s njom. I u osmi dan dođoše da obrežu dijete i davaku mu ime otca njegova, Zaharija. I mati njegova odgovarajući reče, ne, nego da se zove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 I začudiše se svim, I odmah mu se otvoriše usta njegova, I jezik njegov, I govoraše, Vagozidajući Boga, I uđe strah u sve susjede njihova, I po svoj gorskoj udej, Razglasi se sad ovaj događaj, I svi koji tuša, Šta da više u srce svoje govoreći, šta vi će biti ovo djete? I ruka gospodnja vješe s njim, a Zakarija, otac njegov, ispuni se duha svetoga i prorokova govoreći, blagosloven gospod Bog Izraile, što pohodi i izbavi narod svoj. I ti, djete, zvaceš se prorok Višnjega, jer ćeš biti naprijed pred licen gospodnim, da mu pripravis put. A djete, rasti i jačaše duhom, I bijaše u pustinji do dana, Dok se ne pokaza Izraju. Hvala se, gleda se mi, svetog duha, i e obrace i заблагодарimo Bogu što nam dade snage i revnosti i razuma duhovno da u ova teška vremena ipak prepoznajemo važne likove i važne događaje iz sveštene istorije spasenja roda ljudskog i nije to ovako danas Jer živimo u vremenu raznih manija i raznih lažnih kretanja i lažnih usmjerenja. Tako da treba biti izuzetno blagodaran gospodu i crpi našoj što nas svojim životvornim duhom hrani i održava u životu i u, da ipak zdravoj svijesti. Kao što bi, prepostavimo čovjek koji bi od malih nogu u svoj život proveo u ogludnici, na nekom podeljenju neuropsihijatrije. I tako proveo dosta godina, deceniju, dvije. Ne imajući neko poštećenje, nego je to prosto tu se rodio i tu podigao tako da bi mu od je samo jedna informacija. Samo jedna informacija bi mnogo pomogla daljem razvoju situacije i usmjerenju njegovog života. Samo jedna informacija, a to je da on živi na neuropsihijatriji i da je... Živio do tog trenutka na udeljenju teško bovisno. Isto tako, braći i sestri, mi koji se rađamo u ovom vremenu, koji smo u ovom vremenu vaspitavani, nalazimo se u još gorej situaciji nego neko ko bi bio rođeni vaspitan na neuropsihijatriji, je i to uopšte ne pretjerujemo na neuropsihijatrijama ima više zdravlja i više rasluđivanja nego da kažemo uslovno u slobodnim prostorima gdje se kreću uslovno rečeno normalni ljudi više je normalnih na neuropsihijatrijama tako da to što smo rođeni u tom slobodnom i na onom normalnom prostoru. E, ne znači da smo normalni i da je sve normalno. I zbog toga, kad se vratimo crkvi, crkva prvo što nas uči i što nam poručuje, pa evo i ovaj današnji praznik, i ovaj prorok koji se danas pred nama rađa, a koji će sutra da gromoglasno govorim još jasnije i još preciznije ukazajući na mjerivo zdravlje i na jedini istinski zdravog i na jedino sredstvo za isjeljenje od našeg ludiva i pojedinačnog i opšte ljudske zbog toga crkva svoje gledci uvijek ukazuje na ludilo svijeta da bi da živimo u njoj. Odvraćali Bogo je svoj od sujete, kako kaže Duh Sveti u Pseudiru, odvrati oči moje da ne vide sujetu, da ne gledamo ludilo svijetem, da ne gledamo ludilo koje se sujetom naziva. I zbog toga je, braći i sestre, danas vrlo teško i veliki podvijek potrebna je odvažnost i hrabrost da se živi u crkvi uvijek je tako bilo i danas je tako potrebna je odvažnost da čovjek prizna što jeste pokajanje na što poziva sveti Jovan prorok i preteča kad kaže pokajte se. to jest priznaj da je ono prethodno bilo ludilo Da je ono prethodno bila sama bovez, sama smrt, sam grijeh i totalni promašaj. Potpuno promašan život, potpuno promašan na temu. Pokaj se, kreni za skositelj. Evo ti svjetlost, idi za njom, ne obrci se više. Zbog toga nas i današnji praznik i uopšte... Svaki put kad se sjećamo Svetog Ivana Krstitelja, a sjećamo da se braći i sestre vrlo često, ne samo na današnji dan, i ne samo na dane koje crkva istaka kao njegove praznike na poseban način na naglasujuš kao tako, nego svaki utorek je recimo posvećen Svetom Ivanu Krstitelj. A svaki put na Svetoj liturgiji kad vidite gdje ću nosi svijeću pred svetoje evanđelje Он simbolizuje svetoga Jovana koji svijetli najavljajući veliku svjetlost svjetlost logosa Božja svjetlost svetih evanđelskih zapovijesti i zbog toga bi mi na današnji dan ajmo pokušamo makar danas Treba li da u svjetlosti ovog praznika i svih ovih događaja koje početavamo u Svetom evanđelju, da se gledamo naše života? Koliko smo se mi odazvali, ako smo uopšte čuli za ovaj kozir Svetog Joana, možda ga neki od nas prvi put danas čuju i na to treba opratiti pažnju. Jer svaki dan možda neko dođe po prvi put u crkvu, I mi koji ponošto znamo, pa da malo je znamo, treba uvijek da vodimo račun i o tome da ima oni koji još ništa ne znaju, koji su možda danas prvi put na svetoj liturgiji, koji možda prvi put danas ušao svetoje evanđelje. I mi, vrativši se opet na taj nivo, da bi trebali stalno da se vracamo i stalno da doživljavamo svetu liturgiju iznova, i iz početka da se provjeravamo, da se utvrđujemo, da vidimo kako smo se mi odazvali na taj veliki poziv svetog Jovana da se pokajemo da promijenimo naše živote. I jesmo lište uradili? Koliko je ostalo naših starih navika i običaja koje smo svekli živeći u ugludnici? Učeći se na... Neuropsihijatrija, živeći sa teško oboljelim ljudima, sa teško oboljelim vaspitačima, sa prosvetiteljima potpuno pomračanog uma. Kako reagujemo na svjetlost Božiju, na svjetlost istinitu mi koji smo se formirali u prostoru laži i opmana. Kako reagujemo na prisustvo Boga? Mi koji smo bili i nažalost još uvijek jesmo u vezi sa nečistim duhovim. Kako reaguješ na ime gospoda Isusa Krista, Kakav ti je pogled, kakav je trzaj na tvom liču kad se spomene Isus Hristos? i kako reaguješ kad uputi baš tebi neku svoju zapovijest. A evo svetoga Jovana, braći i sestre, njegovo rođenje, njegovo drastanje, njegova propovijed, oni nas pripremaju da ne bude baš tako naglo do tog susreta čovjeka i Boga, evo proroka, evo jedan po, kako da se pripremiš da pridješ gospodu. A evo i kako Sveti Jovan uči nas tome Pokaj se, brate približilo se carstvo nebesko Ako si živio u carstvu tame u carstvu povesti carstvu ulaži Čak i ako si u tom carstvu bio neki da kažemo ministar ili je data neka odgovornost u tom carstvu Pokaj se jer se približilo drugo carstvo to carst u kome si ti zavzimao neku poziciju veliku poziciju to je carstvo Maraka i Lažba tako da si time i sa tom pozicijom bio samo dublje obmanut imaš veću potrebu za Pokaj se približivo se drugo carstvo drugačije od tog u kome si živio u kome si vaspitavan u kome si odrastao u kome si svoje želje formirao svoje tiljeve štelovao i trud i snagu i da ih ustvariš sve to promašeno sve to u okvirima tog pogrešnog i lažnog darstva evo se približilo nešto novo nešto bolje i neko bolje i neko novo Kako kaže Sveti Jovan Damaskin, evo jedine novosti, jedino novog. Evo ga gospod, evo ga spasitelj, evo ga sam Bog dolazi, evo ga za mnom samo što nije granul. I mi, braći i sestre, koji smo počeli da živimo pravoslavnim načinom života, treba neprestano da se mijenjamo to da nam bude glavni posao, glavna obaveza, bez obzira na druge poslijeće i druge obaveze koje imamo, ali to da nam bude glavni posao, izmjeno, to je pokajanje, promjena života. Svaki dan bi trebali da se mijenjam, svaki dan ponešta da promjenimo, da dodamo nešto iz novog carstva, da dodamo nešto, Te elemente novog življenja, te osobine e, novog carstva. I tako da se pripremamo za vječno obitavanje u njemu. Jer zamislite, brate i sestre, desi se, preposavimo, eto ušao si u carstvo nebesko. To podrazumijeva da si spreman da živiš u njemu vječno. Jer nema posliju carstva nebeskog neko treće carstvo. Ne, to je osmi dan i u njemu će vječno da se uživi. I zamisli, uđeš unutra, tamo pomisliš sve doblo, kad vidiš pored sebe svetoga cao. I u tebi se pojavi nešto što te strahovito uče iznenadiloje. I u istom trenutku posjeku. Pojavi se šta? Zavis. Vidiš svetoga Jovana krstitelj. Pojavi se šta? I pjenje. Zašto? Zato što je on tvoj vršnjak. Sveti Jovan krstitelj i braći sveto bio mlad covjek. 30 godina momak što bi se rekao a u tebi momačka zarst i to gdje u carstvu nebeskom katastrofa zbog toga brati i ne može u carstvu nebesko da uđe onaj ko i ko ima u sebi sjemenost strast jer amo ne može da se živi rast jednostavno ne može kako u carstvu nebeskom da bude gnjev da bude osuđivanje da bude napost da bude zavisite tuga u carstvu nebeskom ili dosada zijevanje u carstvu nebeskom objenost u carstvu nebeskom u nini ili zavisite gordość u carstvu nebeskom taština u Carcu Nebeskom. Je li to moguće? To je nemoguće. I zbog toga poziv Svetog Jovana je dubok poziv, mnogo dubok, kratek, ali baš zbog toga što je kratek, trebalo mi da obratimo veliku pažnju. Mora da je nešto mnogo važno kad je tako kratko rečeno i kad je rečeno od takvog čovjeka. Кога је сам Господи стакао Као највећег Од жена Родје Добро братимо пађњу Шта је то покајање i почнемо Да живимо Покајнићу То јест Да се мјенја Да се освобађамо Од страсти Прво Од од од одних pa onda da idemo sve dublje i dublje tražeći njihove uzroki i korijem i čupajući ih uz Bogu pomoć iz našeg srca. Jer samo srce, oslobođeno od strast, može da se sjedini, da vidi Bogu u sebi. Jer mi smo, braći i srce, pozvani Boga da gledamo. To pravoslavna vjerka zbog toga se mi danas punjujemo brato i sesto a smo se čak spunjili do te mjere da smo pomislili da možda nije samo pravoslavna vjera istinita kao su su govorili naši sveti oci i sveti apostoli na toliko mjesta su govorili da je spasenje samo u crkvi Hristovima vađa na toliko mjesta da smo mi tražeći neki poseban da kažemo dokaz zanemarili mnoštvo dokaz stražaći neku formulu i neki pretizan znak da je tako mi smo zanemarili potpuno čitalo liturgijsko predanje i uopste predanje naše crkve koje na bezboroj načina od samoga gospoda preko svetih apostola svetih odacija svetog učenja, svetih dogmata govori, ponavlja prijeti, popominje, da bez imena gospodnje bez crkve njegove nema spasenja, nema drugog spasitelja. A oni su to govorili, brati i sestre, jer su vidjeli to, vidjeli očima srca i čuli sluhom srce, jer to zaista tako razumjeli, i potrudili se da tako i žive i tako i je bilo da se spasiše i postaše svetljivnici naše vjero a danas mi koji pokušavamo da živimo u crkvi Hristovoj kako reče jedan brat jučer iskoristioš jednu staru vadenarodnu poslovicu i istine prvi put sam je čuo glavom ako se ne varam u raju a pa zadnjicom na svadopit Ne može tako da se živi. Mora srce da se očisti. Ne može se živjeti sa razvraćanim srcem u crpi Hristova. Može da se počne. Ali ne može tako hladno da se živi. Moramo da očistimo, broć i srste, i naše umove, i naše srce od strasti i onda će nam učenje crkve biti mnogo bliže i mnogo jasnije. Ušuprodno. Izgubit ćemo se, vrati i sestri, izgubit orijentaciju. Počet da vjerujemo i ovima, i onima. I šta se onda dešava? Počet i vjere da se odričamo. Kao što se to dešava danas. Jer čovjek koji živi e, strastnim načinom života, on se u suštini već odrekla objelja. Ali dođe će vrijeme, vrati i sestri, pod opuštenju Božijemu kad ćemo biti ispitivani i kad će to biti izvanično potvrzeno nekim, da kažemo, akcom. Da se taj i taj tog i tog dana odrekao svoje vjere. Apostolske, svete, sveto-otačke, pravoslavne vjere. Odrekao se. Ali nije samo rekao tog trenutka kad je potpisao I kad je uzeo trije srebranika ili 30.000 evra ili 30 miliona dolara. Nisam toh trenutko odrekao. Odrekao se много ranije. Živeći sprasno i ne slušajući svetoga Jovana koji mu je rekao pokaj se vrate, približilo царство carstvo nebesko u kome se 30 miliona dolara nećeš moći da kupiš ni jedan, jedini tren. I zbog toga, braći i sest, pošlušajmo svetoga Jovanu. Pokajmo se. Neka to bude naše osnovno zanimanje. Budemo profesionalni pokajnici. I dobit ćemo veliku platu na nebesima. Platu koja ne samo da ne može da se potroši, nego će biti nekako mistično sjedinjena sa svim platama svih trudbenika, pokajanja. Gde će to biti jedna zajednička imovina. Gde će svata bogatstva i veliko blago biti sabrano. Gdje? U kom? U ličnosti Boga čovjeka Gospoda i Spasitelja našeg Isuse Hrista. Jer u carstvu nebeskom on je blav. On je izvor bogatstva. On je izvor radosti i izvor bogaženstva. I u carstvu nebeskom ne može biti bogaženstva i radost i bogatstva mimo njega. Nema privatnih računa. Svima je sve Hristos. Tome da se učimo vremenu, tome da i u današnjem svetom prazniku, prazniku svetog proroka i krstitelja gospodnje, i ovame krstitelja, čim molitvama i čim zastupništva. I mi da se pokajamo dok vremena ima i pokajanje, a vreme je uvijek vreme pokajanja i da tako pokajavši se vremenu uđemo i u vjetnost. Ne da Nego da boražanstujemo i neprestano slavimo Boga naša i Boga Jovanog, Oca i Sine i Svetove, ljubi kome neka je slava u i vijekove, vijekove. Amen.